Bai, bai, eh, lan printzipalena este Afagikoa da, apoio hori ematia familiari. Bai ba, ostegunero egoten da este eh, Maria, Lucero, psikologoa da Afagikoa eta egoten da ba irasun centro, Zentro Irunen, baina jentzia da Irungoa eta Hondarrebikoa posible da. Lehenengo hori bai, deitxu bia da Donostira, eh telefono da 943 29 71 18.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 badago baita ere irunen. Eh? inbi talde daude, profesional batekin baita ere, esperientzia bezala oso ona izan du da urte guztian, eta baita ere talieres para familiares o cuidadores. Hori ere normalian esaten da hilbetero, eta hori baita ere egiten dugu eh, hospital urdanibian. Eh? Eta gero, lehenengo ostegunetan egiten dugu obai ondarri bine, kasinosarrean. Ero bai e, irunen, taldetsua juntatzen geha, eta egoten ba, goen gara informazioa ba, e, beraz, zebi diren komarka delbidasuan, informazioa juntakoa, zelan egiten egitean, hori ostegunero, ostegunero bai ondarribin, erobai irunen egiten dugu.